Mambo vipi mtazamaji wa Esta TV kama ilivyo kawaida na kukuletea story za mastaa wa kibongo kufahamu alikotoka na nini anakifanya na leo na kukuletea story ya mwanadada ambaye anafanya vizuri katika kazi yake mziki maarufu kama nandi Jambo langu tfuati na Suleiman karibu Faustina Charles Mfinanga maarufu kama Nandi, amezaliwa Novemba 9, mwaka mbili Mawenze Moshi. Nandi alizaliwa Moshi, Tanzania na B. Mary Charles, fundi kushona na Mzee Charles Mfinanga ambaye ni fundi makenika. Jina la Nandi ni kifupi cha jina lake halisi, Nandera. Ameanza kutumbuliza akiwa na umri mdogo kabisa. Akiwa na miaka mitano, alikuwa mwanachama hai wa kwaya ya mafunzo ya Jumapili ya kanisa la KKT huko Moshi. Alimaliza elimu ya msingi katika shule ya msingi ya Mawenzi. Baadaye akajiunga na Lomwe High School ambako huko alikuwa ni mwana kwaya mkuu katika shule hiyo. Baada ya kumaliza elimu ya juu, alijiunga na chuo cha biashara CBE Dar es Salaam Tanzania. Kazi yake ilianza kujulikana baada rafiki yake kumtambulisha kwa ruge mutahaba. afisa mtendaji mkuu wa Tanzania House of Talent team Hapo ndipo alipokutana The Boy. ambaye ndiye aliyekuja kumtayarishia kibao chake maarufu nagusagusa Wimbo ulikuja kutamba mno wiki tu tangu ulipotoka. Mwanzo ni mmo mwaka sita alishiriki kwenye mashindano ya kuimba yaliyoandaliwa na Tekno. Shindano lilishirikisha wasanii wengine kutoka nchini kibao za Afrika na kipindi cha fainali kilichofanyika huko Lagos, Nigeria. Nandi aliibuka kama mshindi wa pili. Shindano hili lilimkuza kimuziki hasa katika sola nzima la utumbuzaji jukwani. Alipata maarifa ya muziki kutoka kwa Magwiji wa muziki kama vile kina MI Abaga, Yemi Alade na Beni wa sauti so Mwaka wa Saba alitoa kibao cha One Day ambacho kilisukuma kazi yake na hatimaye kumpa nafasi kadhaa zilizomfanya kushiriki kwenye Koko Studio Africa 2017 na mwaka huo huo akaja kuchaguliwa kwenye tuzo ya All Africa Music Awards katika kundi la wanamuziki bora wa kike kutoka Afrika Mashariki na kuibuka mshindi na akatoa kibao kitoacho kivuruge Februari 2018, Februari 2010 akatoa albamu yake ya African Princess. Ni. Tuzo alizowahi kushinda 2017 All Africa Music Awards msanii bora wa kike Afrika Mashariki Nandi. Ameshinda 2018 AMI Awards Africa msanii bora wa chipukizi. Hii ni historia fupi ya mwanadada Nandi kutokea nchini Tanzania ambaye anafanya vizuri katika sanaa ya muziki. Imeandaliwa na Fatina Suleiman na kuletwa kwenu na AST TV. Mpaka siku nyingine kwa heri.